Якщо людина сама, то її слова мало прислухаються. Отже, навіть найкращий проект чи ідею їй важко втілити в життя. У лавах профспілок набагато більше можливостей, адже вони мають законні права і перевірені методи їх реалізації. Це стосується і другої основної функції профспілок – турботи про трудящих. Профспілки мають не тільки права, а й фінансові та матеріальні можливості. Той, хто сприяє їх найдоцільнішому використанню, може сподіватися на повагу і визнання співробітників і, певно, навчиться обстоювати інтереси колективу. Профспілкові збори і наради, на яких, як правило, обговорюються питання роботи профспілки – це також корисна форма діяльності. Вона дає змогу всім членам профспілки проявити ініціативу і здібності. У діяльності профспілок бере участь велика кількість активістів. Заводські місцеві комітети, профгрупи – це основні ланки, де можна збагатити свій досвід, глибше пізнати специфіку роботи, потреби і запити працівників. Мова аж ніяк не йде тільки про збори, хоча не кожен може провести їх як слід. Основна робота профспілкової організації у щоденному контакті профспілкового діяча з усіма працівниками, а також з керівництвом профспілкова робота дає багато інформації і чималий досвід практичного розв'язання справ, учить поєднувати щоденні проблеми з великими подіями загальносуспільного масштабу. Наочне втілення цього, соціалістичне змагання і його вища форма рух бригад соціалістичної праці та комплексних раціоналізаторських бригад, у яких високий рівень праці поєднується з громадянською активністю. Кожна людина – для якої важлива якась одна річ є небезпечною. Честертон. Молодіжні організації, соціалістична спілка молоді, те, що молодь має свої інтереси, не потребує доведення. А от як їх задовольнити, це вже більш складне питання. Соціалістична спілка молоді має щодо цього великі можливості. Іноді, коли членів спілки не задовольняє її лідерів або активістів, варто поставити собі питання. Що ви про них знаєте? Що ви робили б на їхньому місці? Чи вистачить у вас сміливості взятися за цю роботу і наполегливості та самовідданості, аби її виконувати? Хто має організаторські здібності і вміє їх застосовувати, хто наполегливий, той матиме більший вплив на людей, аніж той, хто цих рест позбавлений». Крім того, для молодого активіста дуже важливо знати і розуміти людей. Кого швидше і краще зрозуміє він, ніж своїх ровесників, у яких, до речі, такі самі можливості знайти застосування своїм здібностям в молодіжній організації. Така діяльність вимагає часу. Менш досвідчені люди, як правило, не здатні організувати справу так вдало, як ті, за плечима яких уже є деякий досвід. Чим раніше людина. Прилучається до громадської активності, тим швидше долає період, необхідний для навчання, і приступає до безпосередньої діяльності. Соціалістична спілка молоді в організаційному відношенні, самостійний рух молоді та дітей, до її складу входить також піонерська організація, організація практикує Диференційований підхід до своїх членів, зважаючи на соціальні та вікові ознаки Широкий діапазон аматорської діяльності дозволяє кожному членові знайти заняття відповідно до своїх інтересів Чи то в первинній організації, чи у робочих групах, або виконуючи нелегкі обов'язки піонерважатого Словом, для кожної молодої людини відкриті дуже широкі можливості Чехозловецька спілка «Жінок» Ця організація працює в селах, селищах і містах. Коло питань, яким вона займається, дуже широке. Найрізноманітніші інтереси жінок. Від турботи про збереження миру на землі, забезпечення дітям і всім людям нормальних життєвих умов, до суто жіночих інтересів, повноправного самовиявлення в громадському та родинному житті, розв'язанню цих і багатьох інших питань сприяє діяльність жінок на керівних посадах в установах і громадських організаціях, їх дедалі більша активність в усіх галузях життя Знайде себе жінка в житті чи ні, залежить від того, як вона підготовлена до життя, до роботи, а також від того, наскільки прагнутиме цього сама Виконуючи певні обов'язки у своїй спілці, жінки набувають необхідний досвід і віру в своїй сили. Це позитивно відбувається на підготовці жінок до виконання нових громадських доручень в організаціях Національного фронту, безпосередньо на місці роботи, де сьогодні без активності жінок уже не обійтися.